отамана швидко збільшувався. У звіті однієї з оперативних груп НКВД вказувалося, в серпні 1942 року, за інформацією наших агентів, які працювали по українських націоналістах, організація Тараса Бульби нараховувала понад тисячу осіб. Бойовиків, що оперували окремими загонами в лісах Людвипільського, Сарненського, Березнянського, Рокетнянського та інших районів Рівненської та Волинської областей. Кінець цитати. Буровець відмовився від означення Полійська Січ, залишивши тільки першу частину первісної назви – Українська Повстанська Армія. Так він намагався, бодай у назві, позбутися локального характеру своїх загонів. Хоча реально він так ніколи не зумів вийти у власній діяльності поза межі рідних теренів на Волині і Полісі. Повстанці під керівництвом отамана Тараса Бульби зосередилися на боротьбі проти нацистської окупаційної адміністрації. Перешкоджали реквізиціям у цивільного населення та мобілізації українців на примусові роботи до Німеччини. Антинімецькі акції, між іншим, мали продемонструвати рішучість загонів отамана, залякати окупантів та змусити їх до переговорів. У серпні 1942 року він написав листа до райхскомісара Еріха Коха з вимогами припинити свавілля німецької адміністрації та звільнити українських політичних в'язнів. Очевидно, нацисти не збиралися виконувати цих вимог, але пішли на переговори з повстанським отаманом, намагаючись стримати його. Врешті, це їм вдалося. Непослідовна позиція щодо боротьби з німцями до кінця 1942 року загальмувала темпи розвитку загонів Тараса Бульби. Тим часом, на Волині та Поліссі почали розгортати діяльність радянські партизани. Тарас Боровець опинився перед загрозою того, що його вояки змушені будуть воювати на два фронти. Він розумів, сил забракне, а тому вирішив провести із супротивниками дипломатичну гру. Крім переговорів із німцями у вересні 1942 року, Тарас Бульба пішов на контакт із червоними партизанами. Останні отримали від нього те, чого хотіли – нейтралітет, який дозволив їм закріпитися і почати розбудовувати структури на контрольованих отаманом теренах. Макіавелізм Тарася Борявця не врятував ситуації, а лише нашкодив йому. Крім того, що посилював ворогів, він ослаблював свої відділи, вояки яких були дезорієнтовані і не знали, хто союзник, а хто ворог. Це нерозуміння ускладнювала нехідь самого Тамана до політичних програм, через що повстанці тривалий час не мали документа з прописаними ключовими засадами та цілями руху. які його попередники з 1920-х, Отаман Тарас Бульба вважав, що справжній патріотизм кожного вояка і особиста харизма командира – достатні підстави для тривалої боротьби. Він не приділяв належної уваги питанням структури руху, розподілу обов'язків керівництва, додатковому навчанню вояків. Попри те, що зборовцем працювало кілька професійних військових, Офіцерів УНР, уся діяльність повстанської армії залежала від його власних рішень. Боровцева, здавалося б, невичерпна активність забезпечила стрімкий старт руху. Проте навіть її було замало, аби гарантувати стабільний розвиток. Усе це й завадило йому перерости рівень локального отамана і стати командиром, Загальнонаціонального руху. Тому він дедалі більше нагадував попередників із 1920-х років, якими так захоплювався і чимраз більше відставав від темпу реальних подій 1940-х. За непад отамана. На початку 1943 року на Волині про себе впевнено нагадали Бандерівці. Оговтавшись від подій другої половини 1941 року, перейшовши через тривалі дискусії та підготовку, оунівці почали розгортати тут власні збройні відділи. Опираючись на розлогу мережу осередків, які забезпечували військові підрозділи матеріально та інформаційно, бандерівці швидко наздогнали в розвитку формування Тараса Боровця. Наявність чіткої політичної програми, підготовлених кадрів військовиків та підпільників стали додатковими перевагами.